Príjemný podvečer, vážení poslucháči. Dva týždne utekli aj voda. A tak vás opäť vítam Martin Klieštinec pri počúvanie žurnálu kritického myslenia na vlnách Slobodného vysielača. No a dnes budeme mať po tej minulej e, vážnej téme e, takú tému na troška uvoľnenie, ale tiež bude vážna, pretože budeme mať e, hostia, ktorý sa rozhodol že aj keď vtipne zaujímavo, zaujímavými takými glosami a rilsami, ale bude bojovať s progresivizmom. Určite mnohí ste si všimli na, na sociálnych sieťach taký cyklus pod názvom Rozhovory Maslovičko. A dnes budeme mať e, ako hostia ich autora Andreja Palka, ktorého ja vítam v štúdiu Slobodného vysielača. Takže príjemný podvečer, pán Andrej Palko. No, príjemný podvečer aj vám, aj všetkým poslucháčom. Tak kde začneme? No. A začneme tým, e, lebo teda e, ja, ja vás obdivujem aj preto, nielen preto, že, e, že mi pomáhate preglknúť horkú slinu, ktorú mi prináša to, táto doba šialenstva a tí blázni, ktorí, ktorí častokrát presadzujú veci, ktoré, ktoré by si človek povedal, že, že nikdy ne, nebudú možné, tak oni vážne myslia, že, že by mali byť nie, že možné, ale povinné. A vy to tak častokrát aj s nádzaskou, s vtipom viete pomenovať, a v tom krátkom reľse e, viete tak vystihnúť to šialenstvo, že naozaj mi pomohate, pomáhate predlúdniť tú horkú slinu a mnohým iným. Čiže za relatívne krátky čas ste e, sa dostal e, s tou vašou, m, ako to nazvať, platformou rozhovorí Maslovičko e, do povedomia mnohým ľuďom. No ale o to väčší frajer ste v tom že vy ste herec Národného divadla v Košiciach a vaši kolegovia, mnohí herci, si vybrali ale tú opačnú stranu brehu, čiže vyťaháte za kvázi kračí koniec lana a máte, možno, že, možno bojujete sám voči veľkému regimentu šialencov a tak mi inak neprichodí, ako sa na úvod spýtať, že prečo ste sa tak rozhodol, že určite vám to neprináša nejaký veľký prospech, tak prečo ste sa rozhodol s tým bojovať a prečo ste sa nepriklonil, keď je to teraz tak in a trendy k mnohým vašim kolegom, ktorí priam po predstaveniach dávajú politické a ideologické školenie mužstva aj e, divakom e, v e, divadlách, ktorí si zaplatia lístok e, na predstavenie a potom tam ešte musia sedieť a počúvať tieto ideologické školenia. A vy, vy ste zvolili úplne opačný e, post, postup, takže preto sa pýtam, čo vás tomu vedlo a, a ako ste m, nabral tú odvahu vy z tej komfortnej zóny s kožou na trh? No tak ono, všetko má niekde nejaký svoj začiatok. A ja vlastne rovno na úvod, treba, si myslím, že bolo by to fér, aby to posluchači vedeli. Ja sa s tým nejako netajím, len to na druhej strane ani nejako netrubím do sveta. Ale považujem za poctivé povedať, že to, že sa volám Andrej Palkov, nie je úplne celkom náhoda, pretože môj otec je Vladimír Palko, ktorého asi poslúchači poznajú, bol to bývalý minister vnútra si dávno, keď ešte to KDH za niečo stálo, bol aj podpred teda tohto hnutia. No a e, ja som vyrastal v rodine, kde jednoducho tá politika e, sa riešila a mal som k tomu vždy blízko. Ja si pamätám, ja som ročník 83, čiže ja si ešte pamätám tak úplne, také mám také fleše, že z novembra 89 a tak, a potom vlastne e, prišiel mečiar, a vtedy už aj vlastne otec začal byť v tej politike taký aktivnejší, začal byť známejší, ale mňa to vždy prirodzene jednoducho e, fakt bavilo sledovať ako taký fenomén. A to som mal celý život, aj keď je pravda, že už ak som bol neskôr starší, tak boli obdobia, keď som to ani veľmi už nesledoval, lebo ma to nebavilo. A, a keď si, ako, že kde som nabral odvahu? No, tým, že som videl, ako fungujú vlastne jednak médiá. Čiže otec bol ťa, častokrát pod ťažkou palbou a som videl, že tá palba je naozaj dosť zákerná. A videl som na druhej strane ešte aj to, že už keď začal internet a boli ešte také nevojsice sociálne siete, boli, boli diskusné fóra tak som si zrazu vedel prečítať o sebe, alebo o bratovi, alebo o komkoľvek, o sestre. Také blúdy, také naozaj, ako také e, informačné, ako superhoaxie, ak by sme to dnes nazvali a dezinformácie, že, som, že sa im tak celkom zatvá, ako začali otvárať oči, že jak vlastne ľudia e, fungujú a že vlastne koľko toho hejtu tam naozaj e, je prítomného, tak už vtedy, už pred... E, vyše 20 rokmi som chápal to, že keď človek sa na niečo také vydá, že m, buď, teda ide do politiky, alebo jednoducho začne, dneska už je tam možnosť iná, jaka tým sociálnym sieťam, že človek ešte v tej politike ani reálne byť nemusí, ale má presne nejaký dosah, nejaký vplyv a nájde sa dosť ľudí, ktorí uh, dávajú spätnú väzbu, teraz či nejakú pozitívnu alebo negatívnu, tak, uh, keďže, tak som vedel vlastne, že do čoho idem mňa skôr e, prekvapilo alebo prekvapilo, jednoducho ja som to bral úplne prirodzene. Rozhovory Maslovičko, to je Facebooková stránka, ktorú som si založil v júni 2020 ako taký úplne mm, vtipný projekt, kde som si ja písal nejaké e, fiktívne rozhovory nejakého novinára s nejakým vždy ako hostom. A bolo to vlastne, bolo to viacme úplne apolitické, bolo to naozaj len také príjemné oddychové čítanie potom som sem tam napísal, že taký ako nejaký síce samozrejme mystifikácia, ale že povedzme, že s nejakou aktivistkou som si napísal a e, rozhovor, kde som už vlastne takto akože poloverejnej, ktorá teda kritizoval niektoré tie, e, hlavne teraz žurnalistické nešváry progresívne. A si to pamätám, že zrazu to akože malo aj väčší dosah, ale... Takto som fungoval asi dva roky. Potom som k tomu začal pridávať vlastne takéže memečka a slovné hračky a tak som fungoval ďalšie dva roky. A v podstate celý ten mm, prerod na nejakú takú uh, politicko, satiricko, nejakú influencerskú platformu, to, to, tak ako to vyzerá teraz, tak ono to začalo v podstate až niekedy pred pol rokom, že som to začal robiť na pravidelnej báze. A to všetko má môj, to má všetko nejaký vývoj. Nejak na svojom normálnom ako osobnom účte Facebookovom ako Andrej Pálkov, tak som tam mal vždycky zo pár stoviek priateľov a ja som si tam písal niekedy viacej, jednoducho statusy, ale nebolo to, nemalo to nejaký veľký dosah skôr všetci tí môj v úvodzovkách kamaráti na Facebooku, Uh, strašne veľa však teda akože z divadelnej alebo umeleckej bránže, tak uh, oni vedeli teda, že aké sú moje názory, ale tie som mal vždycky. Už keď som chodil na Vysokú školu muzických uh, umení uh, na Erecto, tak jednoducho vedeli, že kto som, kto je otec a aké sú moje nejaké názory, ale to ešte boli také tie staré zlaté časy, keď ešte vlastne sme si celkom v podstate bez problémov rozumeli, lebo to bolo 20 rokov dozadu, lenže ten čas e, plinie. Na západe ten progresivizmus už vlastne začal dos dosahovať také v podstate až oblúdne rozmery, by sa dalo povedať. A bolo len otázkou času a ja som to tak presne vnímal, že kedy sa to všetko e, nasačkuje aj sem. No a dneska tí ľudia, hoci mne sa absolútne nezmenili názory hodnotové na nič e, zásadné, všetko je tak, ako pred 20 rokmi, tak vtedy ešte som bol taký ako tolerovateľný, ale dneska som už, teda ako by som povedal, taký naozaj, že desolat par excellence. Tak ale e, všetok ten hej, ktorého som teda naozaj, akože ne, jednak, ja ho, si ho nepripúšťam a nechám ho plínuť vedľa seba, ale sem tam, keď si niečo prečítam, tak e, našťastie tým, že ako som vyrastal, e, v akom prostredí a tak, tak som voči tomu si myslím, že dosť imúnny takto tak by som to naozrnul. Uh -huh. Takže sa dá povedať, že aké, z akého človek prostredia pochádza, tak to je batok na celý život, ako sa no, hovorí. Týdve. Áno, je to na celý život, ale tak hlavne, e, ani, že čo sa vlastne zmenilo, hej, to, to, by, to by som, som ešte mal asi vlastne popísať, že, že prečo som sa rozhodol, to takto začal robiť no masovo. Ja som... Uh, to zase potom bol dopyt. Ja keď som si robil nejaké video, tak zrazu to jednoducho ľudia už vtedy uh, počuť, boli radi áno. A mňa, to mňa, že toto ma napríklad dosť mrzí, vlastne o tom celom o tej kultúrnej alebo umeleckej obci, že jednoducho uh, ten obraz, ktorý je, že tam sú všetci progresívni, tak uh, na jednej strane je dosť pravdivý. Ale nie je úplne. Tam ide skôr o to, že naozaj tá dominancia to, toho progresivizmu v umeleckej obci skutočne je o mnoho väčšia ako v, celkovo v spoločnosti. A, ale ešte čo je ešte v takej väčšej defenzíve je naozaj, že ten protipol, ktorý povedzme, že aj ja reprezentujem, tak ten takto verejne... Uh, hlásaný, naozaj v podstate je tak, takmer marginálny, preto častokrát aj, že sú ľudia, ktorí si povedia, že, že vy ste herec a že takéto názory, no to je úžasné, že toto to som teda akože nevedel, že, že nájde sa aj taký, no lenže ono ich je samozrejme o dosť viacej, len z takých by som povedal, že pragmatických a v podstate tým pádom aj pochopiteľných dôvodov uh, radšej si tie názory nechávajú pre seba a ja im to častokrát ani ako nemám nejak, nezazvievam im to, lebo nie každý naozaj má tú potrebu a aj to dokáže. Častokrát by to mohlo byť kontraproduktívne, tí ľudia proste si to takto vyhodnotia, tak jednoducho riešia to zatiaľ v rámci demokracie. Keď sú voľby, tak to hodia tomu alebo tomu, ale nemajú tú potrebu z tých pochopiteľných dôvodov e, prezentovať. Ale skôr na tom, dru, na tom druhom brehu, na tom progresívnom je to skôr také, že tam sú ľudia, ktorí sú naozaj e, presvedčení, ej, teda ako veria e, tej ideológii, veria, že je, je to možné e, táto utopia e, vybudovať ju. No ale sú aj takí, ktorí z čisto tiež pragmatického dôvodu sa veľmi radi tam m, zaradia, hoci teda, ak by bolo možno niečo iné, <laughs> tak by sa zaradili k tomu. No ale je to taký, je, je to trošku taká, taká davová psychoza v tej kultúre, že tam naozaj e, sa automaticky tak ráta, že keď si kultúre, tak mal by si mať ako takéto názory a keď nemáš, tak si taký. No, ak to nerobíš tak ako ja, tak to je ešte v pohode. No tak dobre, buď ticho, dostaneš malý piesoček, ten ti nikto brať nebude, ale zase, no... Však to, pripomína to naozaj, že akože to období pred rokom, 89, takých nejakých ako základných čertách. A, ale predsa napríklad... E Poznám sa s Henry to o a ten je jednoznačne slovenský najlepší gitarista, ak nie jeden z európskych najlepších, pretože takto sa to hovorí o ňom. No tak nedávno dostal vyhadzov z kapely Čekyho, Mariana Čekovského, za jeho politické názory. Um, nie, nie ste vy tiež na dosť tenkom ľade. Ako, ako voči vám vystupujú vaši kolegovia, ktorí asi nie celkom zdieľajú vaše názory a chodia čítať tie e, šialené manifesty na námestia a teraz vy sa s nimi stretnete možno, že dokonca na nejakom jednom pódiu. Tak ako to ja myslíte? Mám, ja mám aj inak to šťastie. Ja som vyrastal v Bratislave, ale keď som mal 27 rokov, tak som sa vrátil s manželkou a vtedy ešte e, starším synom, ktorý mal vtedy ani nie rok, presťahovali do Košíc. A ja som strašný, že to bola ako naozaj, to bola božia prozretelnosť, že sme sa sem presťahovali, pretože e, tu v Košiciach to ešte nie je takto vyhrotené, by som povedal. A myslím si, že tá kultúra teda, e, nejakej tej komunikácie medzi kolegami, ktorých mám a ktorí sú, niektorí aj viem, že určite, že sú z nejak pro, z progresívneho tábora, niektorí sú taký, tak túšim, ale mám aj takých, ktorí sú naozaj ako teda konzervatívneho razenia, ale tá kultúra medzi ľudských vzťahov je tam naozaj uh, na pomerne naozaj dobrej úrovni. Ale a preto som, Ale to je ešte ten rozdiel, no, že jednoducho uh, Košice, Východ, uh, je to... Je to, je to krajšie ako tá Bratislava. No to ja bez mučenia priznam, Čiže takto je to. Áno. No tak vy ste taký, jak, jak ste sa úvodom vyjadril, tak ste taký prienik medzi svetom kultúry a v podstate dá sa povedať aj svetom politiky. Možno také väčšej politiky, lebo teda váš otec bol veľký politik. Aktívny. Aj teraz ostatne som videl, že sa vyjadruje k veciam a celkom teda ako no. veľmi sympaticky. <hým> Nezvažujete aj vy? Aj vzhľadom na to, že jak to evidentne sledujete a ako vám to nie je lahostajné, že sa do toho sveta politiky postupne pre prenesiete, pretransformujete tiež? No, tak nebudem to aj nejak múčiť vodu. E som, ako, myslím si, že je normálne, že niečo také, ak príde, tak sa ja v tomu asi brániť ani veľmi nebudem. Ale e, tak sa hovorí, a ja cítim to presne na vlastnej koži. Toto mi hovoril vždy otec, že e, do politiky sa nevstupuje, že jednoducho tá politika toho človeka si zoberie, si ho tak stiahne. A presne aj toto celé tento môj projekt, ktorý sa jednoducho úplne prirodzene rozbehol, lebo ja len hovorím to, čo som hovoril dlhé, dlhé roky, len teraz to má zrazu nejaké e, publikum a jednoducho aj tie vetvy aj vo svete začali e, naberať e, obrovský spád a myslím si, hlavne teda od e, roku 2022 sa strašne veľa e, týchto rôznych brehov tá vykrištalizovalo, zrazu je Uh, sú tie veci jednoducho už tak uh, jednoducho iné a jasné a ten, ten uh, progresivizmus, ktorý teda okrem celej dúhovej a transgender agendy a potom povedzme aj celej tej green uh, e ekoideológie a podobných veci, tak vlastne tam už naplno vstúpila aj táto vlastne vojnová, vojenská uh, fáza, kde jednoducho ten progresivizmus um, absolútne uh, stále, stále klame a nie a nie priznať tie dôvody, pre ktoré teda tá invázia vlastne vôbec vznikla a podobne. A tam som vlastne zistil, že aj keď som si ja osobne trošku niekde niečo napísal, čo, tak už som, bol, už som vlastne tak bol zaradený niekde, že ja si myslím, že aj celko tá nejaká pozícia v tej kultúre, čo alebo v tom, v tom divadle alebo čokoľvek, kde som, že to už je vlastne akože jedno, že tí ľudia si aj tak o mne myslia niečo, čo už si mysleli aj predtým a teraz si to myslia ešte viac, aj keď neviem, ak sa dá niečo si ešte viacej myslieť. Čiže, ale ešte som chcel vlastne spomenúť jednu vec, že e, teraz som sa aj stretol vlastne s takou, s takou trošku ako e, formou cenzúry, a to len tak na okraj, ale na kremických gagoch to, tohto ročných, čo býva v, v, teda v Kremici, ten festival divadelný, rôznych teda e, zábavných vtipných predstavenia, performance, tak s kolegom jedným som tam vlastne bolo už predtým dom, že by sme tam mali hrať inscenáciu, jednu, ktorú som napísal, dva dvaja tam hráme, a ono aj je to také dosť, je to taká satyra, aj na teraz súčasné pomery a v podstate, tak aj ten progresivizmus, ale tak veľmi takou kulantnou formou, by som povedal, sa tam e, spomína a e, dosť si z toho robíme srandu, no ale nakoniec z toho samozrejme zišlo a mi povedal kolega, že no jednoducho to je politicky absolútne priechodné. A ja keď som si potom pozrel, lebo ja som tam naposledy hral asi pred 15 rokmi nejakú rozprávku, <laughs> A teraz som si pozrel, že kto tam vlastne je, tak som zistil, že naozaj to je tak, že ten krem de la krem e, tých progresívnych umelcov a tak. Ale mm, ja to napríklad osobne nejak e, neprežívam a ja vlastne nemám problém sa s kýmkoľvek pozdraviť, podať si ruku a tak, lebo s mnohými ľuďmi sa poznám e, z tých čias ešte z školských a podobne. Čiže ako to oni vnímajú, to už i, ja nemôžem e, garantovať, ako oni sa správajú voči nejakým oponentom, ale ja naozaj mm, k niekomu osobne, že nejakú zášťa alebo mm, čokoľvek takéto. To nie. Jednoducho len ide o to, že viem, čo je progresivizmus zač, viem, čo spôsobil uh, v krajinách na západ od nás a viem, že Slovensko by bolo veľmi hlúpe keby si z toho nezobralo ponaučenie a nevyvarovalo sa e, tých, by som povedal, takých, že katastrofálnych chýb, ktoré môžu naozaj viesť postupom času až k úplnému zániku nejakej kultúrnej identity e, celého národa. Áno. No úvodom ste odkryl vaše rodine pomery, že váš otec je vlastne bývalý minister vnútra za KDH. A v podstate, ako, ako on sa vyjadruje k tomu, alebo ako hodnotí to vaše prezentovanie, respektíve nejakým smerom vás nabada alebo je mu to, nie, nie, stav... nie, nie. Toto je vlastne, to by To je vlastne strašne dôležité povedať, že celá táto moja aktivita, ja som to s nikým nekonzultoval a ja, viete, tak moni uh, rodičia bývajú v Bratislave, ja žijem s rodinou v Košiciach, stretá sa najmä v, teda hlavne v lete, keď sú prázdniny a tak, divadelné a sme veľa spolu, ale aj behom roka a tak, ale ja... E, to si, ľudia presne takto fungujú, že, že zistia, že o, že palko, otec, neviem čo, no, ale bohužiaľ musím všetkých stamať som absolútne autonómny v tomto. A z toho okolosti dneska som s otcom telefonoval tak a dáva mi nejaké rady a ako skôr, ale v tom zmysle ja to si to veľmi cením, ale tiež... Uh, um, ale viete, zase ja som to len chcel povedať, že uh, je to on, pátrim tam, ako uh, nemôžem zaprieť svoju krev, sa si nesmierne vážim a ho rešpektujem, ale všetko, čo robím, to je všetko z mojej hlavy, moje presvedčenia a aj ten štýl, akým to robím, ktorý teda to je zaujímavé. Niekedy sa niektorým ľuďom zdá, že je príliš taký až uh, by som povedal, že taký či nahnevaný, alebo možno až taký agresívny. Pritom častokrát sa s, uh, stretávam s tým, že ľuďom príde veľmi práve, že taký, že vôbec nie je vulgárny, že je taký, uh, takmer až sofistikovaný. No jednoducho sto ľudí, sto chutí. Uh, ja to robím takto a hlavne, už som to povedal viackrát a veľmi rád to aj teraz, uh, ja sa... Nesnažím presvedčiť ľudí, ktorí už sú presvedčení. Tým chcem povedať, že uh, hlavne to tak dosť smeruje na takých ľudí, povedzme, že čo sú voliči a priaznivci KDH, ktoré jednoducho uh, nemá problém vytvoriť uh, vládu s progresívnym Slovenskom. Ale je pravda, že keď som videl prieskum, tak áno, dve tretiny voličov KDH. Uh, si to viacej žela napríklad, povedzme, že vládu z PS ako so smerom napríklad. No lenže je tam ešte stále tá jedna tretina, ktorá je vlastne pre samotné KDH úplne kľúčová a kritická, pretože o tú, keby KDH prišlo, tak by sa KDH opäť. Uh, raz nedostalo do parlamentu. Ale hovorím, ja nechcem už presvedčať ľudí, ktorí sú tou dl, dlhoročnou mediálnou masážou a propagandou, uh, jednoducho už tak presvedčení o tom, že, že čokoľvek, by som ja im povedal akýkoľvek fakt, aký, hoci čo naozaj že podložené tých ľudí už nič nepresvedčí, ale si uvedomujem a všímam si, že je tu veľmi veľká časť ľudí, ktorí uh, už vedia, že čo je ten progresivizmus v dáč, že kam by nás mohol doviesť, tak takýchto ľudí jednoducho nabádam, aby aj oni o tom rozprávali, aby, te, aby tieto témy jednoducho boli stále živé, aby boli proste v diskurze a je tu obrovská masa ľudí, ktorí uh, buď ani nezvyknú voliť, alebo nie vždy, alebo sú nerozhodnutí, ale sú to presne tí ľudia, ktorí tiež poľa mňa pomaly začínajú chápať, že tu sa hrá o niečo väčšie, ako je len nejaký e, boj e, lavice a pravice a takého názoru a takého názoru, lebo tu sa je, naozaj bojuje o samotnú e, podstatu, e, keď to zoberiem v globále naozaj ako západnej civilizácie, že či e, ešte bude pokračovať, alebo to jednoducho e, skončí na smetisku svetových dejí. Áno. A ešte, ešte mi nedá, ešte tú tému potrebujem ukončiť. E, je podľa vás možné, a vy ste povedal, že do politiky sa nejde, že politika si vás ako keby vtúcne sama, No, no. Je možné, že nakoniec skončíte v politike ešte po boku vášho otca, alebo on po, po vašom, že skončíte spoločne, alebo takáto alternatíva je absolútne nereálna podľa vás? Alebo ja, ja, ja si myslím, že táto alternatíva je absolútne by som povedal, že nereálna. Pretože a... uh, tým, že ote, otec už vlastne naozaj e, nemusí nikomu nič dokázovať. On e, niektoré veci dosiahol, e, z politiky odišiel sám, pretože už videl, však tak ako keď odišli z KDH, lebo už vtedy videl, že to KDH už asi nie je reformovateľné, že jednoducho e, tá cesta nevedie. a ne, Boli potom aj dnesko také nejaké pokusy a tak, že opäť, že niečo z KDH ale on aj sám si hovoril, že už nemá tých ľudí, že by sa tam cítil taký osamotený a on je dosť, by som povedal, taký má tú svoju osobnú integritu a hrdosť a tú principialitu, že jednoducho on na takéto hry jednoducho nepristupí. No a čo sa týka ostatných rôznych politických strán, tak naozaj on <laughs> na niečo také sa naozaj ne necíti a Nechcem povedať, že by to bolo pod jeho úroveň, ale naozaj nemá tú potrebu a myslím si, že aj tak to, čo robí ďalej túto publicistickú činnosť, že píše, tak stále má ten vplyv a stále teda má čo dať ako aj v rámci teda toho celého ťaženia pro si tomu progresivizmu. Áno. Keď zobereme tie nejaké oporné piliere, ktorými sme začali túto diskusiu, a ja neviem, začali sme boj proti progresivizmu vášho otca, KDH a tak, tak vychádzame z toho, že pravdepodobne aj vy sa možno asi hlásite ku kresťanstvu, respektíve ste pravdepodobne veriaci. Milím sa, alebo ako je to s vami v tomto vzťahu? Je to úplne presne tak, ja som bol tak vychovávaný a verím v Boha, som katolík a chodím pravidelne do kostola, aj keď je prikázaný sviatok, vychovávam tak aj deti. V tomto sme opäť taká, aby som bola veľmi normálna, tradičná kresťanská rodina a celkovo vzťah k Bohu je vlastne úžasná téma, ktorá sa celý život nejak vyvíja. Takže ja som si tiež prešiel takým obdobím, keď už som bol teenager a viedol som bohémsky život, tak uh, dbal som také, že môžeš ani do toho kostola nechodíval tak, ale všetko, všetko má ten svoj čas a postupne som si vlastne, lebo tu, tu, ten vzťah k Bohu, to človek uh, musí jednak stále hľadať a stále ho budovať a stále sa tomu venovať, že to nie je o nejakom hovorí sa, že sú aj také prípady, možno, že nejaké zrazu osvietenie, sú aj takí ľudia, ktorí také niečo zažili, ale v môjom prípade je to naozaj také uh, dlhoročné a nikdy nekončiace budovanie toho vzťahu. A ja napríklad uh, rozumiem tomu, že a aj ten elektorát tých ľudí, ktorí napríklad ma sleduje, tak e, ja si myslím, že, že to tam niekde, nie v každom videu, tak aj ja ich robím pomerne dosť, ale ja e, ja nikdy e, nič z viery nebudem zapierať, čiže nie som ten typ, čo hovorí, že ako teda viera ma e, byť iba v súkromí a vo verejnom živote, nie, ale... Ja som si dal, podľa takého indianského príslovia, že ktorý, lovec, ktorý chyta uh, dvoch vtákov, nechytia ani jedného, musí sa zamerať na jedného. A mne len ide o to, aby sa práve, že spájali všetky kresťanské, národné, konzervatívne uh, síly proti tomu, ktorý považujem vlastne za skutočnosti úplne degresivizmus, lebo to je, je spiace činstvo, to je vlastne brzda. To je niečo, čo nás ako spoločnosť neskutočným spôsobom brzdí a my sa nemôžeme potom uh, pohnúť ďalej. My tu vlastne musíme riešiť aj nejaké ústavné zákony, že teda, že či sú. Uh, pohlavia alebo či ich aj nie viacej a podobne. A vlastne nemôže sa tá spoločnosť presne naplno venovať aj v rámci politiky takým tým e, normálnym vecným sporom, že čo ako lepšie správovať spoločnosť a podobne, ale týmto e, ideologickým paškvilom a to uberá strašne veľa energie, ale na druhej strane je to e, absolútne potrebné. Je to vlastne, toto je pre mňa primárne. Jednoducho ten progresivizmus sa nemôže dostať k moci už naozaj ako teda riadne demokraticky, pretože vidíme, že čo to urobi s tými krajinami. Tam už potom tá cesta späť už ja keby neexistuje. Tie škody, ktoré sa napáchajú, sa už potom. Zatiaľ to vidno, že nevidno, že by sa dali jednoducho nejak vrátiť. Tie krajiny, to už postupne devastuje. Takže to je e, mô, môjim cieľom, a, aj keby som e, akokoľvek prípadne e, bol činný v politike, tak toto, toto by som mal ako e, hlavnú agendu, aby potom, jak progresujúci milujú odborníkov, nie, tak aby potom e, mohli naozaj aj odborníci hovoriť o tom, že ako niečo by mohlo byť dobré, ako toto podobne, ale uh, tým sa toto nevyrieši, tak naozaj, akože ďalej sa nepohneme. tým, čo ste teraz povedal, ste mi neskutočne, a už aj s tým kontextom, ktorý prebeha v súčas tejto našej relácii, nahral na, na ďalšiu otázku, pretože ja, ja mám podobný názor, jak vy, a, a ja si častokrát kladiem otázku kde, keďže, keďže Slovensko je jedna z najkresťanskejších krajín teda a najviac ľudí sa tu hlasí možno k viere v Európe spolu možno s Poliakmi Poliaci sú ešte možno viacej kresťanskí ale my tu máme také bašty kresťanstva ako je Orava, Kisuce mnohokrát alebo mnohé časti na východnom Slovensku a tu teda tí ľudia sú aktívni kresťania, na, zo, z, e, zúčastňujú sa bohoslužeb a tak ďalej. A, a teraz mi prosím vysvetlíte, a ak môže v týchto častiach Slovenska tak výrazne e, e, nadobudnúť hlasy KDH s tou agendou, respektíve, a, a to je ten paradox že tí, tí ľudia, ke, keď sú tradiční konzervatívne kresťania, ako môžu voliť e, stranu, ktorá, ktorá má m, v m, programe alebo v politike doslova e, progresivistické niektoré programy. A toto ja, toto ja neviem celkom pochopiť. A možno, no. že, možno že vy mi nejak potvoríte ja oči na to. Hey, no. Povedal by som takto ono, že ono to nejde pochopiť asi preto, pretože to je podstata tzv. nepochopiteľných vety, ale ja mám na to takú, nemyslím si, že je to teória, lebo je to niečo, čo vnímam za tie dlhé roky a poznám aj takýchto ľudí, že to sú, to sú inteligentní, vzdelaní, slušní ľudia, tiež chodí, veriaci ale žiadne nejak povrchne veria o tak, že nejaký pokriteci Nie, to sú slušní ľudia, ktorí, uh, te, ktorí jednoducho ale doplatili na to, to sa volá presne tá uh, mediálna propaganda a indoktrinácia, že, a to hovorím o ľuďoch, ktorých poznám osobne veľmi dlho, len to, až ten, ten problém zrazu sa ukázal v ostatných rokoch, ako vypukli, že sledujú celý čas uh, tie isté médiá. Ja neviem, niekto je zvyknutý pozerať Večer správy na STV alebo teda STVR alebo bol zvyknutý čítať ja neviem, poviem, týždeník týždeň, ktorý keď začínal však preboha, veď tam aj môj otec písal, písal, písal tam Jaroslav Daníška a podobní ľudia, ktorí už sú niekde úplne inde, že jednoducho že len si oni nevšimli, ja keby tú zmenu. A stále konzumujú len a len ten jeden smer. E, v dobrej viere, že áno, že toto je pravda. Prepačte, a... ale tu, tu vám musím skočiť e, do, do rečí, čo sa ospravedlňujem. Nevšimli Aho. si tú zmenu? To, to sa nedá To sa je kresťanovi. No. Ne, to si kresťan nevšimne lebo akože ja nie som nejaký fakt poriadny kresťan žiaľ Bohu, mi to je ľúto, že ako som veriaci človek, ale nedokážu, alebo neviem sa prinútiť to tak zodpovedne brať a praktizovať, ale napriek tomu si toto všímam, tak toto, toto, toto, toto mi skúste vysvetliť podrobnejšie, no. oni si nevšimli kam, alebo oni nerozumejú tomu čo sú nejaké progresivistické metódy a nevšimli si, že KDH ich preberá a e, s, s, chce dokonca ich aplikovať v legislatíve. Toto, toto ma zaujalo. No a toto presne, ja tvrdím, všetko toto sa vlastne to prebieha, to sú naozaj, to sú dlhé roky. A človek v tom vlastne stále vyrastá. Zase vlastne treba si povedať, že veľa ľudí aj presne aj tú politiku e, nevníma tak intenzívne, ako povedzme vy alebo ja, alebo ďalších možno, ja neviem, uh, 2, 3, 5, 8% ľudí, 10% neviem, ale stále je to výrazná menšina. A títo ľudia si myslia, že si dokážu uh, vlastne ten nejaký názor objektívny podkladať, ale iba z, z, jedn, z jedného prúdu, z toho mainstream, ktorý je vlastne progresívny a ktorý to robí aj tak pomerne sofistikovane. No a, a, a zase tak <laughs> ako ja rozumiem tomu, tiež, tiež si ja uh, každý druhý deň, tak musím ťukať na čel a si hovorím, že ako je možné, že to nevidia. No a tu by som sa vlastne presne pristavil k takej tej uh, milujem, milu, uh, milujem to, keď uh, Milan Majerský Vtedy sa vyjadril o tej kauza pliaga, teda, že korupcia a LGBTI. A <laughs> povedal vtedy, jak slom v porceláne, že jedno aj je druhé, teda pliaga. Však potom ho teda mediálne aj riadne preplieskali, pre, pre, pre ale on to asi zobral ako nejaký štobom s písimom. Čiže nepochopil, presne, on to nepochopil, že to je jednoducho, že tá cesta nevedie. No a tu ide o to, že Jedna a druhá je pliaga, lenže jedna pliaga je ďaleko, ďaleko nebezpečnejšia, ktorá je jednoducho... Korupcia bola vždy a všade naprieč históriou ľudstva. Sáde bola a vždy bude, pretože to je jednoducho úplne prirodzené, áno. A treba, tomu, uh, treba vždy proti tomu bojovať, alebo je to všade. Či, tu, či boli uh, od, ja neviem, Rímskej ríše po akýkoľvek nejaký kmeň, ja neviem, v Ugande však ako, čo, korupcia, veď to je proste, ja no, tak niektorí ľudia nadávajú, niektorí hovoria slušne a niektorí ľudia e, dokážu dať úplatok alebo dokážu prijať. To je jednoducho prirodzené. No tieto dve pliady jednoducho si oni z nejakého dôvodu vyhodnocujú, že vlastne e, keď to tak zoberieme, že, že, čo je horšie teda, hej, že Fico alebo Šimečka, čiže Smer alebo PS. No tak oni si to nejak tak vyhodnocujú, že je vlastne ten smer. Ale tu ide vlastne o to, že ak sa robí tá mediálna masa, že stále, stále je im podsúvané, že jednoducho pico je ten zli. A to vidíme napríklad aj pri celej vojne na Ukrajine, že jednoducho ľudia e, nedokážu, no a to, a to je čarov propagandy a demagogie, že to je čarov vymývania mozgu, veď náhodou sa to volá, že vymýtý mozog. Jednoducho človek má ten modok, čiže má nejaký nástroj, ej, ktorým dokáže e, rozmýšľať, ale zrazu mu ho jednoducho vymýjú. No a keď sa vymý, ako vymýva pravidelne dlhoročne, no tak, e, tak tak toto dopadne. A áno, je to neuveriteľné, ale na druhej strane, trochu v nejak zásade tým e, princípom a mechanizmom toho e, rozumiem. Tak takto si to ja vysvetlím. No? Viete, lebo ako, toto je jasné, že toto je, už není len nejaký politický názor, m, súboj dvoch nejakých hnutí strán alebo nejakej skupiny politikov, ktorí medzi sebou súťažia, ale toto už je hodnotový súboj spoločnosti. Ja. No ale tak ke potom, keď e, s veľkými kompromismi odotýkam si určitá, e, určité hodnotové nastavenie spoločnosti vybralo, povedzme, ten smer a druhé, povedzme to, progresívne Slovensko a k tomu, k tomu sa pridávajú tie niektoré menšie strany ako KDH, ja nevieme SNS a tak. No tak aj, tak aj tak proste... Dobre, keby ste mi povedal, že kresťan s Lobotómiou, ktorý už si možno nepamätá, nepamätá ani 10 a nejaké základné hodnotové koncepcie, ktoré, alebo nejaké hodnoty kresťanstva tak, tak, okej, okay, u takého to pochopím, ale naozaj tí slovenskí kresťania a možno, že toto je otázka pre poslucháčov, ktoré momentálne počúvajú, možno niektorí sú z Orávy z Kisuz tak, z tých, z, tých, z tých naozaj tradičných bážd e, kresťanstva na Slovensku, e, oni ako fakt toto nevidia, e, oni ako nevidia e, za týmto to hodnotové, lebo ja vám poviem, mňa, mňa pred voľbami Uh, veľmi takým, takým, takou, takou jednoduchou vetou argumentačne presvedčil Anno Baranek, ktorý mi povedal, mm -hmm. alebo nie len mne, ale, ale, ale, ale teda verejnosti, že teda ide vybuchnúť copka na, na ostrove a odchádzajú mm -hmm. len posledné dva vrtulníky, ktoré vás môžu ešte odviezť, aby vás zachránili. No jeden vrtulník pilotuje blázon a druhý pilotuje zlodej, hej? Že, ja. A pok sa ma spýtal, že dna, ktorý vrtuľník nastúpiš. No, ja, je, m, m, možno, že, a preto som povedal, že s veľkými kompromismi e, predstavujú tieto strany nejaké m, hodnotové nastavenie Slovakov. Ja, áno. Aj tak, aj tak, aj tak stále nedokážem pochopiť, ako si proste ten kresťan dokáže vybrať e, strany, ktoré prezentujú to, to hodnotové spektrum skôr bližšie k progresivizmu. Už, no, už, uh, už k tomu, vzhľadom k tomu fundamentu, ako je desatoro napríklad. Čo je ako faktov? No. no len napríklad tak e, dosť presne, ale veľkú rolu zohrávajú tie médiá, ktoré si zoberme, že e, keď bol pápež František, tak koľkokrát e, boli rôzne jeho vyjadrenia e, úplne účelovo vytrhávané z kontextu. Že niečo povedal, mediá to ale vlastne nepovedali úplnú ale vlastne takú poloprávu, veď vlastne on, tak, ako funguje, tá demagógia. A tí ľudia si povedali, aha, že vlastne, veď on asi, že vlastne asi s tým nemá až taký problém. A takto, až taký tým mno, tradiční veriaci slovenskí kresťania, tak ako oni e, rešpektujú tie autority, tak to bola napríklad aj kausa Bezák, no tak e, Bezák, ktorý sa Xkrát objavuje v spoločnosti e, tých e, najkovaniejších progresívcov, tak jeho osobná priateľka e, Zuzana Čaputová a podobne, tak e, oni zrazu všetky tieto progresívne veci a keby e, legitimizujú. No áno, a je to ne neuveriteľné, ale tí ľudia, bohužiaľ je to tak, e, nie každý to, že je človek veriaci, e, neznamená, že ešte teda je aj e, inteligentný. No, že jednoducho takto to celkom nefunguje. A chcel by som ešte povedať jednu vec. Ja som, to je taký úplný fenomén, že ja som tiež prešiel teda takým nehodnotovým, ale naozaj názorovým nejakým výbojom a ja som ako Vždy som tvrdil, že teda nepatrím ani tam, ani tam. Chcel by som proste jednoducho nejakú uh, ako technicky progresívnu uh, politiku, aby proste sa veci zlepšovali, aby išli dopredu, nie ideologicky, ale teda prakticky, technologicky a podobne. Ale uh, tento tábor, v ktorom som vždy bol, čo, tak to bolo Také, hej, že boli, bol Mečiar a bola opozícia, potom bol Fico a boli tí druhí. A to bol kedysi, hej, tá lavica, pravica. A vždy som tak žil v takom prostredí, že áno, že tí inteligentní ľudia ako jednoducho volia tieto strany a tí menej inteligentní volia hen tie strany. No len vlastne ten výsledok tej propagandy je taký, že jednoducho, tak ja nechcem tu ľudí deliť na e, hlúpých a múdrých, ale dnes ľudia, keď s tým zdravým sedliackým rozumom, sú jednoducho o mnoho, o mnoho viacej zorientovanejší a, ako taká tá, ja neviem, no, tá, tá naša inteligencia, tí ľudia, ktorí sú absolútne presvedčení, že oni sú tí, jednači, že sú tí dobrí, správni, ale oni veria, že to majú akože podchytené svojim e, mozgom, že to, akože to je racionálne rozhodnutie, že to je, no ale tak, čiže to sa tak nejak úplne obrátilo a vlastne e, tak až si nakoniec na to vymysli slovo e, dezolát. A pritom častokrát ani len netušia, že toho dezoláta v sebe majú ešte väčšieho než u toho svojho politického protivníka alebo opomenta. Jednoducho ten človek s tým vidí tú smietku v okolí druhého, to vlastne rovno nevidí. No ale tam, tam sme sa jednoducho dopracovali, že dnes lepšie vidia, by som povedal v tom dobrom slova zmysle, jednoduchí ľudia lepšie vidia ako tí, čo sa považujú za rozhľadených. A ešte je tu tiež ďalší fenomén, že tí ľudia tomu napríklad kedysi, hej, ja neviem, povzme, že 10 rokov dozadu, keď som niekomu hovoril, že poveder, že čo sa deje na západe, že ja sú tam persekovaní ľudia za, ja neviem, kresťanské hodnoty alebo čokoľvek, e, tak tí ľudia tomu jednoducho neverili. Oni neverili, to je kedysi, keď ľudia neverili, že e, posievajú Židov do koncentračných táborov, lebo im to prišlo tak absurdné, že to by predsa ľudia nerobili, oni normálne to spochybňovali, že to je blbosť, že to si človek vymýšľa. Dnes je už situácia iná. Už to veľmi veľa ľudí vie, ale na druhej strane už sa nám sem cez e, médiá, kultúru, inštitúcie, e, mimovládne organizácie a podobne e, už tak etabloval ten progresivizmus, že teda hoci ešte ani raz e, nevyhral voľby a neskladal e, demokraticky zvolenú vládu, tak e, sme v tom ešte si, no, možno nie že pouši, ale tak akože poubranu by som povedal. S vami sa veľmi dobre diskutuje, ale aj tak vás ešte nepustím z tejto diskusie ku, ku otázke toho kresťanstva. A vy, vy, vy ste mi to teraz tu nejak tak opísal, že, že je rozdiel medzi inteligentnými ľuďmi a inteligentnými ľuďmi s nejakým tým sedliackým, Uvažovaním, zdravím, s, s tou intuíciou, prirodzenou intuíciou, ano. že človek nemusí byť e, sčítaný, aby e, videl o mnoho viacej e, to, čo dneska ľudia, ktorí e, mohli vychodiť akúkoľvek školu mohli, môžu, oni tak pred sebou, že môžu byť e, kultúrne e, rozhradení, môžu, ale oni, presne, oni, to, ja to tak vnímam, že oni to bagatilizujú, lebo si to, boja si to priznať, že by to tak vlastne naozaj bolo. Nechce sa im to jednoducho veriť. To je taká tiež vlastne ako prirodzená vlastnosť, no len potom vedie takým dosť, že veľkým katastrofám. Ale no ale aj tak, úplne úplne neviem pochopiť túto odpoved, lebo keď si predstavím tých pragmatických ľudí, tie babičky, detkov a fotrovcov na Orave a na kysúcach v tých kostoloch, čo odstavili doma traktor a tak, hej, to sú všetko ľudia s svetliackým rozumom, s takým raciom svojim, tým ľudovým. A napriek tomu teda volia KDH. Ale budiš? Teraz mi ale vysvetlíte, e, že... A, no, ako, to len toto že... veľa ľudí to KDH stále volí zo zotrvačnosti. Ako to, je, to je taká kon, konzervatívna nevýhoda, alebo nevýhoda takého príliš poctivého konzervatívca. Ja som vždy volil toto, tak to budem vždy voliť. A už, či sa tá strana ako zmenil, alebo či náhodou nereprezentuje niečo iné, tak tí ľudia jednoducho... A to je čo za No tak to je taký prístup, no. Vždy som niečo robil, tak to budem robiť aj ďalej. Dobre, ale dokončím tú otázku, No ale teraz sa dostaňme k predstaviteľom církvy. Viete, ako dobre, no zahrajme to tak, že ľudia podľahnú mainstreamu, alebo sú dezorientovaní voľa zo zotrvačnosti. A teraz mi vysvetlíte ako farári, kniazy, ktorí, mm. ktorí e, svoj život zasvetili jediné nevestiate církev. A teda m, majú to naštudované celý život. Vlastne sa venujú len tomu, a to sa dokonca začíname baviť v posledných dobách už aj o papežoch. Mm -hmm. Toto, toto mi vysvetlíte. Aby sme tú no. mozaiku teda mali kompletnú. To, toto je inak pre mňa tohto celého, by som povedal, tá, tá najmenej príjemná. A a ja, vás, ja vás stopnem, naj... lebo podľa všetkého máme poslucháča na linke, niekto nám telefonuje, takže ten má vždy prednosť, aby nečakal, takže vítajte ja. na linke. Ak teda ste vydržali, pán poslucháč, alebo poslucháčka? Dobrý den, pravím von, aj počúvajúcim. Áno, ahoj. Ja som Baranek, zdravím pán Paolko. Dobrý deň. Ne, Žiaľ nepočúvam vás od začiatku, lebo aj som to mal naplánované, len nejak mi ten čas rýchlo plynul. Ale počujem, že sa, že sa bavíte, už posledných 20 minút som počúval, 30, že sa bavíte o, o kresťanstveho KDH, a, a o o tom, čo sa vlastne stalo aj s tými voličmi, aj s tým voličom KDH aj s jednou s druhým e, viete ja som s vašim otcom ak ste si, e, vláda Palka my sme spolu zakladali KDH ja som teda pomáhal zakladať KDH nebol som samozrejme hlavný činovník a ono to KDH prešlo rôznymi vývojmi a tá degradácia KDH začala hlavne po nástupe po nástupe Jana Figela za predsedu, ktorý, ktorý porušil tak nepísané dlhodobé pravidlo KDH, že v KDH sa diskutuje. A aj keď som ja nikde nebol členom, lebo ja som bol novinár, tak som nemohol byť člen, ale to KDH sa naozaj diskutovalo. Diskutovalo sa veľmi búrlivo koľkokrát, ja si pamätám na diskusie s Janom Čarnogurským. to boli niekoľko niekoľkohodinové diskusie toho predsedníctva, alebo. Tam sme si aj nadávali dosť nekresťansky, až nekresťansky, Ale vždy sa k niečomu dostalo. Toto zrušil e, Jano Figel, ktorý sa obklopil ľuďmi, ktorí mu pochlebovali, doslova mu pochlebovali. A tá degradácia sa završila, e, zavr, završila e, s voľbou e, hlinu za predsedu. No a toto, čo robí Majerský, treba si uvedem dve veci. Že Majerského riadi je hlavne jeho manželka a druhá škodlivá škodlivá druhá vec je, že do KDH sa vrátil Feromikovskou, ktorý tam prináša tie také liberálne myšlenky od svojich kamarátov z bratislavských zariadení, ktorý, kde, kde oni teda implantujú prosím, je Fera Mikovska toto ale ja by som sa upozoril na širší problém, aj prečo som teda založil to hnutie a dal som mu to podtitulu kresťanské a konzervatívne, a hlavne teda to kresťanské. E, aj keď sa, ako takto, nedajte vám dávať žiadnu otázku, ak dovolíte, hneď, ale tá príde na záver. E, mm -hmm. Ja si myslím, môj osobný názor je, že hlavná vina je na katolíckej cirkvi. Môj osobný názor, ale vychádzam z covidu. Tam totálne zlyhala e, katolícka církev. Myslím si, že e, to, čo sa dialo počas covidu, e, keď ja osobne som videl, ako niektorí kňazi vyslovene nepúšťali, už keď boli otvorené kostoly, e, do kostolov neočkovaných, ako brojili za ako v TV Lux profesor Glasa brojo za očkovanie, kde, kde, kde prirovnal dokonca vakcínu k druhému, druhému príchodu Krista, čo je pre mňa absolútna hereza, až, až ja, ja neviem, ako by som to nazval. A tomto, to, toto celé korunoval a svojím spôsobom zaštiťoval pápež František, ktorý v mojich očiach nikdy nebol dôstojným predstaviteľom a ako najvyšším pontifikom a dôstojným, dôstojným nasledovníkom svätého Petra, už nehovorím, nehovorím o, o takých veciach, o, o tej jeho modloslužbe, modlo ktorú v roku 2019 preukázal. To bol ten prípad synody o Amazónii ktorá bola vo Vatikáne v roku 2019 a kde, kde bol ten drevený idol minúť Želin, to sa páči, a neviem, či si na to spomínate. Mm. A on ju v podstate s tým, že ju, že ju, že ju zahrnul hej, do toho úctievania, tak v podstate ako keby úctieval aj tohto božika, tento symbol. A za to bol teda ostro kritizovaný aj kardinálom Millerom, aj kardinálom Brandmillerom. Leon Burke, ktorého upratal hneď z Vatikánu, dal ho preč. No a teda taká najsennejšia kritika tá bola o Anastázia Schneidera. To bol, to je, to bol biskup, ktorý vyslovene povedal, že pača mama je démonom a nie je symbolom. Hej. Takže ja vidím, ako rýba smrdí od hlavy. A ak to mám aplikovať na slovenské podmienky, e, vidím príklad Tona Seleckého, ktorého možno poznáte, Uh -huh. mo mohli by ste ho poznať, váš otec ho určite pozná. Áno, áno. Ktorý bol veľmi silno, by som povedal, až ostrakizovaný kvôli tomu biblickému citátu. On to, on to teda použil na Margo nejakého progresivistického vyjadrenia, kde on použil, použil to mene Tekel Fares e, a veľmi e, bolo, to, bolo to interpretované ako útok a odsudenie LGBT ľudí, čo on, on samozrejme e, vôbec tak nemyslel. On mal na mysli to mene, mene Tekel Ufarsín e, čo bol čo, e, z, toho, z toho starého Babilona, to, čo sa ten nápis objavil na stene keď ten e, e, kráľ tam usporiadával tú hostinu. Ale čo mne prekáža je, že ja som nepočul nikoho zo žiadnych predsvedcov Katolíckej cirkvi vrcholných ho obhajovať. A nejakým spôsobom mm. sa snažiť ho obhájiť. Napriek možno vnútorným nezhodám, ktoré oni medzi sebou môžu mať. A moja otázka na vás je, súhlasíte s tým názorom, ja keď to zgeneralizujem, že toto, táto relativizácia hodnot ktorú vidíme aj v KDH, ide priamo z Vatikánu? Ja viem, že to je nepríjemná no, otázka. To je, to je, ale myslím si, že tá otázka asi je na, na mieste. A vlastne tie ste predtým ešte závalili somstvo podať, že to je pre mňa taká veľmi nepríjemná otázka celkovo. Na... Tak sa odspravedlujem za ňu, ale... Nie, to si je len myslím ne, si, že to je tá... ktoré treba nie... hovoriť, ale prepačte, nechcem ma prerušovať, Ovoďte, ja som dosť dlho hovoril vlastne a ja som len poslúchač v tomto prípade že v celej tejto tematike ja sa naozaj necítim byť nejak odborne podkutý, ale e, vnímam tie veci, čítam ich, ale nevenujem sa im tak priamo, teda tak podrobne ako iným témam, ktoré sa snažím teda ako, e, viacej sledovať. Ale áno, totižto e, tieto snahy, tieto, tieto veci, kde sa v cirkvi dejú, a ja neviem, cez požehnávanie homosexuálnych zväzkov, a ja neviem, však v Nemecku katolícka církev je v podstate úplne v rozklade, pokiaľ viem, a ako ale aj inde. A jednoducho je to trend a mýde ale o to, že teda katolícka církev stojí na tom, že jednoducho ten pápež, tam je tá hierarchizácia veľmi silná a ja tomu rozumiem, že e, že Ťažko sa voči tomu, uh, ak niekto naozaj vie, že ako by presne odborne povedal, že čo, aby tie veci presne pomenoval, že čo je zle a takto. tak uh, Lenže ja do toho vnútorného prostredia tej cirkvi až tak teda nevidím. Ale áno, ja to trochu tak vnímam, ale na druhej strane, ja ako veriaci človek, uh, ja mám tú vieru, že všetky tieto veci jednoducho nejak... Uh, budú um, zvládnuté, lebo teda, jak povedal Ježiš Kristus Petrovi, že ty si uh, Petr tiskáva na ktorom a pekelné brany uh, ju nepremôžu, tak uh, ono, to je aj sila modlitby. No? Za tieto veci sa podľa mňa veľmi veľa ľudí, milióny ľudí uh, dosť modlí, ja uh, patrím k ním a verím, že jednoducho, že, že tou to sa nejak spraví ale, a veľmi rád by som tomu pomohol nejak, ale viac ako modlitbou ja osobne bohužiaľ neviem. Pán Pakko, ja si dovolím s vami ak, do, ak sa nenahnevate. Nech sa páči. Lebo ja si myslím, že my ako kresťania, lebo ja som presne taký istý lajk, like ako vy. Uh, my ako kresťania máme aj tú povinnosť nehovorím, že evangelizovať, No. Máme aj povinnosť evangelizovať, ale hlavne máme povinnosť, ak vidíme, že tá církev ide hlým smerom, máme povinnosť o tom nahlas hovoriť a upozorňovať na to. Na to, ne, na to nemusím byť no. církevným právnikom, uh, lebo hovorím som presne, ale tá, tá církev je predsa zložená hlavne z laikov. Hej, kto je to církev potom? Čiže církevne sú len no. církevný hodnostári a ja som hlboko presvedčený o tom, preto som tam aj do toho názvu strany dal hnutia, dal kresťanský. Mne veľa ľudí hovorilo, aby som to nerobil, lebo keď tam dám kresťanské, že to je diskreditované slovo a že to, bude, mm. že to odplaší voličov. Ale mm. úprimne som presvedčený o tom, že my musíme rehabilitovať aj cirkev, ale ano. bez toho, aby sme nepomenovali to, čo je zlé z tej cirkvi alebo čo považujeme za zlé my ju nevieme rehabilitovať a nedá, ako, nehnevajte sa na mňa to sa nedá len modlitbou to sa dá jedine tým no, poviem takéto progresivistické slovo takým tým aktivizmom až možno Ale hlavne no. pomenovaním toho celého ak tu cirkev zlyhala mm. za covidu ja som to nahlas povedal samozrejme okamžite som mal zákaz vstupu do TV s tým pádom, ja som tam mal relaciu ktorú mi okamžite zrušili ale to preto nemôžeme brániť. E, a ja sa modlím za cirkev. E, takisto na uh -huh. vy. Ale ja som po, tom po, príšim, po, že po, to nestá. V podstate si myslím, že aj si, si myslíme to isté, len ja sa snažím hlavne to, aby som nejak nepredceňoval svoje nejaké schopnosti a svoje nejaké niektoré veci, jednoducho čo sa týka škodivosti, progresivizmu, vidím a dokážem ich pomenovať. Ale čo sa týka církvy, ja áno, ja som vlastne to hneď pri, priznal na začiatku. To, vlastne to rovno sa priznam, to je moja slabina. Ja e, sa na to necítim ani kvalifikovaný, ani povolaný, hoci keby som to takto, jak vlastne v takých tých, skôr by som povedal, svetských veciach, ten progresivizmus viem vystinúť aj e, do minúty a dá sa to vlastne vysvetliť komukolvek kto aspoň teraz sa snaží to pokúpiť. Tak v týchto veciach je to pre mňa jednoducho pôda, na ktorej, keďže sa na nej necítim byť istý, tak sa radšej na ňu nepúšťam. Ale garantujem vám, že keby som raz zistil, že sa dokážem aj tejto tematike venovať na takej úrovni, že by som sám s tým bol spokojný, aby som si za tým stál a vedel by som to presne pomenovať, že by som to rozhodne neobchádzal. A preto vlastne je skvelé, že tí ľudia, ktorí takto, lebo keď ja vás počúvam, tak vidím, že do toho vidíte určite lepšie ako ja. Tak preto, ja Jarnko, aj rád povedím každého, že nech ide do tých vecí, v ktorých sa cíti byť istý. Aby potom neskôr, Jarnko sa v tom nejak nezamotal. Lebo ja by som sa v tom určite zamotal. Ja, ja, ja chápem, o čom hovoríte. Len jednu vec, by som dodal, že vaši súpery e, nie sú tak zdatní, aby ste aj tými laickými vedomostiami, o ktorých tvrdíte, že máte len laické, vedomosti z tohto, aby ste ich nevedeli, aby ste nevedeli argumentovať. Viete, mm. a že necítiť ste povolaní, ja si myslím, že každý z nás je dnes povolaný. Mm. Druhá vec kto je vyvolený, eh? ak by som to mal teda pripodobniť niečomu lebo to, že by sme mali byť povolaní, viete, ja, ja s citujem Kennedyho inauguračný prejav, tak Fitteral, tak Kennedyho, samozrejme ktorý hovoril o tom, že naj, najhorúcejšie miesto v pekle je vyhradené tým, ktorí v čase morálnej krízy, keď mali niečo urobiť, neurobili nič. A ja uh -huh. hovorím, že vy nerobíte, pozor na to, hej, pozor. Uh -huh. do, do, dokonca, však ja vás sledujem, Uh, ja dokonca som dosť uh, veľmi milo prekvapený tým, že vy dokážete za 3 minúty povedať to, čo ja vyprávam 50 minút za tým volantom, hej <tým> <tým> <tým> tak, takže no a toto to, to je umenie pozor, to je umenie je mhm. umenie hovoriť doho ale je umenie povedať krátko a vystihnúť problém ale za sebe, ja som ukecaný a keď sa čofrejme, čo oferujem 4 hodiny, tak mi ten čas inak vyne No, takže ja si toto veľmi na vás vážim a preto si myslím, že povolaní ste. Preto vás aj Maťo určite do tej relácie zavolal. No ne, no. vedomím, že ste povolaní. Ja si myslím, že povolaní sme dnes všetci. Ale no. e, tu, tu sa možno len e, na slovách nezhodujeme, ale mm. e, hovorím to isté, lebo že len to, čo vy robíte, je, je vlastne istá forma vzdoru, ale hlavne ochrana a obrana, teda ochrana, ale obrana tých našich hodnot, lebo no. ak, ak sa bavíme o klasických európskych hodnotách, o hodnotách zdravého rozumu, konzervativizmu, bohužiaľ ja dnes nám konzervativizmus, uh, už, už ak nehovoríme o Edmondovi Burkenu, uh, splynul vlastne s tými štandardnými európskymi hodnotami a to je tá kresťanská civilizácia. No dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za robotu, ktorú robíte, aj za to, že ste ma počúvali tak no, dlhšie som si uzrupoval časlom náš ako vy. A budem mať zúdajom počúvať pre, ďalej. Takže nie, ale to... pre, pre mňa toto bolo uh, veľmi podnetné a uh, určite už, už od tejto chvíle budem uh, viacej na to myslieť, aby som nejak aj trošku, aspoň trochu odbornejšie do tej problematiky vedel vniknúť, ale hovorím, že a tam určite je niečo aj také, že Vlastne tiež je mi to, je mi smutno, že keď vidím nejaké veci v cirkvi, ktoré jednoducho aj už intuitívne cítim, že prečo sa dejú, ale že ako, áno, že ako na nej upozorniť. len mne to vlastne ide, jak, neviem, to KDH, alebo to KDH je vlastne úplne dokonalý presne príklad tohto celého úpadku že prečo oni mne, mne stačí aj taký jednoduchý príklad, je, že prečo oni, ktorí vlastne kresťan, kresťania sú na najväčším najčastejším a ľahko ideologickým presie, cieľom a nepriateľom toho progresivizmu, že prečo sa vlastne takto oni správajú no to je, ja tam častokrát to vidím, že úplne tú že cesta do pekla je dlážená dobrými úmyslami a a oni jednoducho aj si myslia, že, že oni to nejak akože e, tým že vlastne, že oni im akože odpúšťajú, že vlastne, že, že, možno, že možno sa aj oni nejak akože zmenia, alebo že ich ústrážia a takéto ne, nejaké rôzne to... v sebe majú, že oni to častokrát jednoducho myslia dobre, ale je tam vlastne obrovská naivita. A áno, že je, je tam... je tam, je tam Vy ste k ním príliš hovievaví, ja si nečím, tam. Ja, si, Žečím, ja sa tým vidím ja oportunizmus, to, ja, to je vlastne. do, ako, hej. A vidím, A vidím za tým nejaké a niekoho záujmy, nejaké mená som tu uspovedal. E, takže vidím to, ja, ja to skôr vidím tak, ale to by bolo na druhú debatu a možno a, mimo. Ale ja vlastne... Moim e, cieľom je, tým môjim a... týlom, že práve, že sa aj obraciam, že, že nie na ľudí, teda na veriacich na kresťanov a tak vlastne na kohokoľvek. A ja cítim, že ten nečakaný spojeniec v týchto veciach je práve, že aj pri ľuďoch sekulárnych, ktorí proste zra, zra, zrazu tieto veci, v ktorých ani oni vlastne nie sú osobne alebo nejak duchovne alebo emociálne zaangažovaní, tak ich vedia takto z nadhľadu, keďže tam vlastne nepatria, pomenovať. A pre mňa presne je to také. Je to, je to tristné, ošemetné a ísť, jedna vec je ísť proti svedskej autorite a druhá vec je ísť proti tej cirkevnej autorite, že kde aby teda to nespôsobilo, nebude ešte nejaké väčšie škody. Ale budem na to myslieť a bolo to pre mňa veľmi podnetné. Je to, je to o politike, pán Pálko, 100% e, ako inak my niekto chce vysvetliť, že KDH sa ide spojiť e, s politickou stranou, ktorá má v e, programe liberalizáciu potratov. To mm. je politika. Ja vám poviem príklad a mm. už ako aby som naozaj nebral vám čas, ktorý si zaslúdite. E, ja som svojho času s e, naozaj najvyššími polskými predstaviteľmi e, nebu, nebudem menovať, ak dovolíte. Uh, keď sa s súkromne stretneme, potom povieme, ale nie do verejného priestoru. Ale boli to naozaj najvyšší poľský predstaviteľi. Ja som sa ich spýtal, že uh, čo, čo to je za politiku, že, uh, že radšej budem nenávidieť Rusova, podporovať Bidena a Hillary Clintonovú, ktorá podporuje a do dnešného dňa podporuje potraty do tretieho trimestra vrátane dňa pôrodu. Mm. A radšej sa prikloním na ich stranu ako v istých veciach na tú stranu Rusov. A ja som sa tej mm -hmm. odpovede pochopil, že to je politika, že tá, tá politická rivalita a nenávisť voči tým Rusom je silnejšia ako tie hodnoty. A ja toto, mm. toto isté dnes vidím v KDH. My pokiaľ nebudeme mať nevratíme tým hodnotám, nebudeme mať autentickú kresťanskú stranu na Slovensku. Ďakujem vám za, za pozornosť aj za to, že ste ma neprerušovali počas mojich monológov a budem vás počúvať ďalej, teraz už si dovolím teda skončiť. Ďakujem vám za pozornosť. Nie, Ahoj. za čo? Ahoj, Jano. No, pán Pálko, t... ja som počúval ako moderátor váš dialog a bolo to veľmi zaujímavé, a takže... Ale jednak toto, lebo mal, zdá sa mi, že, že toto, čím tento náš pán host to aj končil, tak sa mi zdalo, že niečo také som, či už som to tak pomenoval trochu, alebo som ešte sa chcel aj k tomu vrátiť, že presne, že tá nenávisť, povedzme, že k tomu Rusku je tak silná, je vlastne tak vybudovaná presne tou propagandou, že tamtí ľudia potom zrazu dokážu si vybrať ako menšie zlo veci, ktoré sú vlastne tak strašné a desivé. Ale, a tu by som vlastne povedal jednu vec, čo je pre mňa úplne asi najväčší škandál snáď až v histórii slovenskej politiky. A to sú vlastne, toto to to vyjadrenie Ma, Milana Majerského eh, na adresu tých naštafírovaných detí v Gaze. Čak, <laughs> tak to, no, to, to, to s to sa to dobre to tom, že, že Ja si, si pamätám, že som to niekde na internete zachytil niečo, sa niekto k tomu vyjadroval. A ja som na, napríklad presne, že ja som nechcel veriť tomu, že toto povedal. Ja som myslel, že to je vytrhnuté z kontextu. Tak som si to našiel, ako aby som to videl v tej diskusnej relácii, to video a on to naozaj povedal. A mne to prišlo, ja som si k tomu okamžite spravil video, kde som bol teda ináč, akože tak som bol naozaj, že z toho nasrdený, že až na štvrtý alebo piatý krát som to video spravil tak, že si hovorím dobre, že, že už to nevyzerám tak zúrivo, lebo som tam povedal, že to je aj na ako nejakého e extrémistického politika príliš extrémne. A ja som bol presvedčený, a tu sa ukázala moja naivita, alebo som tomu chcel veriť. Ja som si myslel, že on v priamom prenose ako že spáchal rituálnu politickú samovraždu. Že toto tomu nemôže prejsť. To jednoducho, to neexistuje. Ja, ja ešte tomu stále tam... verím. Stále si myslím, že volíš si toto snať pred voľbami Spomenie, no, a ja som, som ešte, vrátil, vrátil, ešte Ešte som sa k tomu vrátil asi ešte v ďalších ešte štyroch videách a k tomuto sa budem asi vrácať neustále a podľa mňa e, to len potvrdzuje takú moju nejakú, také presvedčenie, že e, KDH na, na KDH sa už nikdy nebude môcť dať vybudovať e, normálna, seriózna kresťanská demokracia e, e, tá strana, že to KDH jednoducho podľa mňa bude musieť skončiť a nejaký ten preste, že tá, tá nejaká normálna kresťanská nová strana podľa mňa skôr či neskôr jednoducho bude musieť uh, vzísť vlastne z úplne rôznych, ďalších iných zdrojov z nových ľudí, ktorí uh, neviem, kedy sa to stane, ale viem si to predstaviť, že aj keby jednoducho tie strany, ktoré teraz sú, e, ktoré sa aj hlásia aj k kresťanstvo a tak, ale sú tam aj ako teda národniari a čokoľve proste, veď vieme asi o akom spektre sa bavíme, tak e, jednak, aby to nahrubo, na, na aby sme nejaké, že ten e, tú vticovú hrázu proti progresivizmu, aby naozaj nejaká sa postavil, alebo zatiaľ on postavil len taký, taký múrik, ten, ktorý je aj deravý, a dá sa aj obísť, tak, e, tak potom by sa ľudia mali e, jednoducho e, zač začať dávať okopy a vy vybudovať to úplne odznova a na novo. To je v takom ideálnom svete, si viem predsať, na niečom takom by som sa v budúcnosti niekedy strašne chcel e, podierať. ale e, keďže to... Zobereme vás do kúdu. Nere <laughs> nereformovateľné už pred e, 20 rokmi pomaly, že už vtedy, alebo 15 mi že už vtedy to vlastne išlo do kitek, tak dneska to už je... No hovorím, je tam stále, ja tam vidím proste ten potenciál, tam tá kritická časť, tretina tých voličov alebo sympatizantov e, KDH jednoducho e, nie je progresívna, len postupne, e, áno, im sa musia otvoriť oči, ale hlavne... E, hovorím, je tam strašne, strašne sú tam ešte veľké politické rezervy pri ľuďoch, ktorí práve že ani, ani nemusia byť veriaci. Ako v, v tomto e, sa niekedy úplne spoja také nepredpokladané e, skupiny ľudí, ale ten e, spoločný nepriatel je tak aspoň pre niektorých ľudí, a ktorých ja verím, že naozaj, že veľa, e, tak zjavný, že, že Uh, áno, ne, nevidí to len slepý, alebo teda hlavne v našom prípade to nevidia záslepení. No. Le, lebo, lebo podstate aj, aj vy ste teraz spomínal, že oni teda uh, lavírujú k tým progresívcom, lebo smer, lebo smer, argumentuje to KDH smerom, no, však ale ono touto svojou politikou v podstate naozaj toho uvažujúceho a hodnotového kresťana vytláča chtiac, nechtiac, donáručia toho smeru. však <lýdňujem> on si to potom povie, no, no keď, keď mám podporiť progresivizmus na Slovensku, tak závre oči a nebudem sa pozerať do zrkadla v deň voleb a hodím to napríklad, tom, napríklad tomu smeru alebo SNS. No, ale niekomu... Presne, presne, však o tomto boli celé posledné parlamentné voľby, že keď si predstavíme, že ak, aké boli prieskumy, ani nie, rok, hej, roka ešte pred voľbami. Veďže tam mal hlas 20%, smer mal 13%, zrazu to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale hlavne teda, že tie médiá, ktoré tak tlačili to progresívne Slovensko, že tak uh, na, nabudili a popudili strašne veľa ľudí, je je mňa, že zrazu volili jednoducho aj tak, ako by si ešte v minulosti ani nepredstavili, že, že jednoducho takto budú voliť. Ale a presne, že to je e, rastový, alebo teda ten životodárny enzím, aj napríklad Smeru, je jednoducho sú tí progresívci. Ale je to bizár. Je to bizárna situácia, ktorá tu je, ale zase netreba sa v tom pečváhtať a Treba podľa mňa jednoducho stále, stále tieto veci živiť, treba na nej upozorňovať. A ja tam vidím nejakú tú nádej. Ja, ja, ja by som to ani tak... Ja v tomto som optimista. Že ja verím, a to ešte, keď sme aj minule spolu telefonovali, som vám to povedal a práve to poviem aj poslucháčom. Ja považujem Slovensko za taký, takú trochu čarovnú krajinu, že, uh, že to Slovensko jednoducho sa dokáže, tak ako je malé, tak tak dokáže sa v tých nejakých v tej kritickej situácii jednoducho tomu postaviť a že ten, ten progresivizmus jednoducho u nás nedosiahne ten bod, aby to tu vlastne uh, v konečnom dôsledku celé uh, zdevastoval. V toto ja verím, akože naozaj Slovensko milujem, je to naozaj úžasná krajina a toto je jeho veľká jednoducho devíza, ktoré je to také niečo pre mňa až medzi nebom a zemou, ale je naozaj ja to, ja to, ja to A preto si ho nemôžeme nechať tak lacno vziať Tak, jak naši e, starí rodičia tiež e, za ňo zabojovali Niektorí položili život Ale e, my no. si trocha teraz vyvetrajme hlavu pesničkou A mm -hmm. ináč teda pesnička bude dosť k téme Alebo text e, pesničky, no však e, počúvajte ho Uh, vážení poslucháči Aj vy, pán Palko, či vás zaujíma A je to kapela fáza Pesnička sa volá Strach A po pesničke potom dáme kontakty do štúdia Aj pre tých, čo ich povedzme nemajú A chceli by sa pána palka niečo spýtať slovný Čička doznala, v nej sa spievalo, že strach sa šíri médiami, ale my strach nemáme, pretože my počúvame a vysielame na slobodnom vysielači a slobodný vysielač vždy proti strachu naopak bojoval. Takže tu ste na správnej adrese, ak nás počúvate a ak sa chcete do vysielania aj aktívne zapojiť a nielen pasívne počúvať, tak ja vám teraz dám kontakty do štúdia dám vám telefónny kontakt a ten je 048 381 0101 a potom vám dám ešte mail, ktorý môžete otázku napísať studio zavinač slobodný vysielac.sk Takže kontakty sú dané ak sa teda niekto niečo chcete spýtať, máte možnosť no pán Pálko um, No. Povedzme, e, prebrali sme tú duchovnú tému. Povenujme sa teraz tým takým témam, ktoré vy tak nosne aj e, komentujete a to sa môžeme teraz baviť opäť na Slovensku. Ožila burlíva téma covidu e, v kontekste m, s vyšetrovaním Slovenskej akadémie vied, ktorá vlastne nič nevyšetrila. E, m, máme tu nedávnu e, návštevu e, premiera Roberta Fica v Číne, teraz sa má mm -hmm. vlastne si tým dostaviť na návštevu na Slovensko, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako to vy vnímate, všetko toto, čo sa tu teraz deje? Táto, Tieto politické výzvy, ktoré e, tak e, e, aktuálne komentujete? Tak e, neuveriteľné ako tieto dni e, tak na, naozaj nahrubo úplne zvýraznili a podčiarkli to, čo už e, si kedysi tak v dneska to už nevidíte len slepí a je to vlastne, že z tej Európy sa naozaj stala taká chudera. Že ten, ten východ tá Čína, ktorá teraz sa už teda za Čína, Rusko, India, všetci sa tam potlapkávali, deklarovali si vzájomnú spoluprácu, dôveru, všetko jednoducho. E, to, čo sa podarilo vlastne Amerike tak zjednotiť e, týchto svojich <rý> rivalov, čo je naozaj to ani a je to, by to asi lepšie v úvodzovkách nespravili. A jednoducho ten. ten Vlád, ten šinkanzen, ten technologický a ekonomický, ktorý nám jednoducho naozaj ako ufrngol prednosom a Európa, no, to je vlastne takáto ta nevýhoda. tie veľké zmeny sa dejú pomaly, nie, nie je to zhodňa na deň, ale dá sa to odsledovať. A prečo sa takto ešte Spojené štáty Tie sa ešte, tam sa ešte dá pochopiť, že čo prečo robia. Ale prečo sa správa Európa tak, ako sa správa absolútne submisívne voči Spojeným štátom a tak extrémne hlúpo voči, tak by som to nazval výšku sveta, že uh, podpiluje si pod sebou konár a keď tým niekto povie, že, ale, že keď takto budete pokračovať, tak spadnete, tak oni ešte pridajú. Začú ešte pilnejšie tie piliny trúsiť na zem, na ktorú e, sa neviem presne, z akých e, dôvodov ich tá padnúť. Je to, je to naozaj, trochu mi to tak, pri, mám pocit, že celá tá Európska únia. E, a vojna, invázia na Ukrajine, to tak celé nejak demask, už totálne ako pre veľa ľudí, poľaľme, demaskovala ich politiku, veď oni sú, tam, oni sú tam nalepení na tých pozíciách a aby sa tam udržali, tak jednoducho nemajú žiadnu inú možnosť ako klamať. A je to, bolo by to možno aj úsmevné, keby sa to netýkalo priamo aj nás našej budúcnosti a jednak či ekonomickej, ale aj bezpečnostnej. A naj, najviac jednoducho má výrušuje to neustále klamstvo a to, že chcú, teda, že mier, ale navrhujú teda v rámci mieru veci, ktoré priamo viedli k tej vojne. Slúži k úcti Trumpovi, že aspoň teda tento pomenoval, že ište o to na to, že jednoducho ne, Rusko nechce mať na to na hraniciach a preto to celé vzniklo. Ale jak, tak tá, na, na tejto obrovskej kolosálnej lži to jednoducho celé stojí a padá. A to je také presne typické, že keď človek eh, niečo, niečo spravil a namiesto toho, aby sa priznal, tak jednoducho zapiera, zapiera s tým, že tu bude mať vlastne pre neho ešte horšie a horšie následky. Lebo poznáme to, keby aspoň urobil dohodu o vine a treste, tak by z toho vyšiel lepšie. Alebo jednoducho, ale nejaké tie polahčujúce okolnosti. nie. Tu je zapierať až do poslednej chvíle, keď už... No a toto neviem, naozaj neviem, uh, ako sa toto môže skončiť. A ježi, presne, no, a sú to s tým, že oni aj cítia stále, že sa tam ešte, že vedia ešte na tejto žiť dlhé, dlhé roky asi e, nejak prežiť. Ale žiadna ložne trvá väčšie, ale e, čím dlhšie bude trva, tak tým horšie budú tie následky. A na tom naj, najperfídnejšie z ich strany je to, že ak deklarujú tú všemožnú pomoc Ukrajine, tak najviac to devastuje práve tú Ukrajinu. A hlavne tak odhalilo to to, že ten zvyšok sveta to až tak presne netrápi jednoducho. Nikto nechce, aby teda to nejak eskalovalo do nejakého úplne bestivého vojenského konfliktu. Ale Európa sa strašne je, je tak pyšná a, a pritom ako tak a morálne nadradená, a pritom na, naozaj e, nemá žiadne predpoklady, aby sa takto správala. Té, a tieto udalosti to len, mám pocit úplne tak akože zvýrazené počiarkli a čo má úplne e, až, že človek si len tak ťúka proste po tom čele, že čo tá Kaja Kalasová vyhlásila, že teraz že tam tí Číňania a Rusi, jednoduchož, tak tá, tam v tej druhej svetovej vojne tiež vlastne boli na strane výťazov a padlo ich tam neskutočne veľa miliónov a táto Kaja Kalasová Nejaká, ako európska, táto hlavná e, šéfka nejakej diplomácii alebo čo to tam má za funkciu, tak ona to začne vlastne úplne spochybňovať a začne ešte hovoriť, že tomu uveria len ľudia, ktorí teda nepoznajú v istóriu. že tak, takto, takto tupo klamať. Veď takí vysokí predstaviteľia, čo za hru to vlastne oni hrajú. Čo to, čo to rozbehli? Ja mám pocit, že oni hrajú naozaj ako Mm, nejak ako Vabank, akurát, že majú proste blapú, karty nemajú, ale do toho banku ako stavili aj nás, chod, celú Európu. Je to, je to ale... trošku, trošku znepltojúce. Ja, ja mám pre vás nie otázku, ale pozdrav od poslucháčky. Dobrý večer, pozdravujem hostia pána Pálka, jeden z mála slušných a trezvo uvažujúcich hercov, súčasnej doby od posluchačky Natálie. Takže toľko, pozdrav. V podstate, ja som už od, od rôznych, aby som povedal, že počúvam to od, od priam celého spektra, a už to, už to počúvam aj od progresivistov, ktorí v tomto sa vzá, vzácne zhoduje tá naša časť scény, aj tá progresivistická, ktorý... Komunikujú súčasnú situáciu a prirovnávajú ju k Gialte 2, ako SIK sa veľmoci dokázali spojiť, sadnúci za stôl. A je evidentné, že, že to európske, minimálne európske publikum zložené zo so zástupcov a z politik jednotlivých krajín Európy sa rôzne prikláňa k rôznym tým hodnotovým a politickým nastaveniam jednotlivých veľmoci. A teraz v podstate to vidíme, že Robert Fico už aj nejak si prestáva dávať pozor na to, že ako, čo ako bude vyzerať. A viac menej už pomaly nenavštevuje európske krajiny ale viac menej krajiny Brixu, vrátane Ruská a Číny a je to dokonca už aj recipročné, že ak teda čínsky mm -hmm. prezident príde na Slovensko, no ide sa tu stávať obrovská baterkáreň, čo ale mnohí Slováci neodnotia pozitívne. Mm -hmm. a, a teda ďalšie čínske investície chce sa tu meniť volebný systém tak, aby v podstate smer sa veľmi veľmi politicky stabilizoval a, a evidentne Robert Fico chce zo Slovenska spraviť akúsi Európsku powerbanku, lebo veľmi intenzívne sa rozbehli projekty na výrobu aj skladovanie elektrické energie, skladovanie vo forme baterkárny, výroba od, od ďalšieho reaktoru, ale dokonca ďalšej jadrovej elektrárne, cez prečerpávajúcu elektrárne v projekte, cez, dokonca väťarné elektrárne, ktoré sú vyložené negatívne, cez ďalší stupeň vodnej elektrárne Čunovo, ktoré sa oznámil, že sa ide stavať. Takže v podstate toto všetko, keď sa tak zoberiete, začína zapadať do tej koncepcie, že, že tá Yalta 2 je asi, asi úvaha, ktorá sa momentálne naozaj reálne deje. Čo si o tom myslíte? Ja pravdu povediac neviem úplne celkom presne, že čo si mám tak o tom myslieť. a Je to možno pre mňa ešte príliš také všetko čerstvé na to, aby som teraz k tomu úplne zaujíval nejaké stanovisko, ale ja napríklad vyslovene intuitívne, čo cítim je to, že je veľmi dobré, že tam ten FITO cestuje do tých krajín, že sa s tými ľuďmi stretáva. A je vlastne, to, čo som povedal aj pre mňa, nepochopiteľné, že tí európsky politici e, si strkajú hlavu do piesku a naozaj ani teda aspoň diplomaticky e, nedokážu vyvinúť nejaké také e, vzťahy, ktoré podľa mňa sú si myslím, a v dnešnom superglobálnom svete obdva sú, sú, sú dôležité, no ale, že by som ja teraz nejak úplne konkrétne na toto povedal niečo, čo by malo hlavu a petu, aby som si za tým stal, je to pre mňa ešte trošku nový a aj taký tenký ľad, ale som naozaj zvedavý, že ako sa budem na moju dnešnú neistotu tejto celej tému pozerať možno už od takého pol roka. To na... Neviem, či sa počujeme, ja... či nám nevy... nevypadávate. Ale... A? No. Ja sa počujem. A? dobre. Čo sa týka toho, ako sa asi, a viem, že sledujete teda veľmi túto súčasnú situáciu. Ako si myslíte, že sa európsky a slovenský volič na túto celkovú situáciu bude pozerať od roku 2027, kedy vstupuje v platnosť emisných povoleniek už aj pre domácnosti? Um, Rôzny, rôzny, by som povedal, ekonómovia európskeho formátu, nie len slovenský, ale aj český a iný, sa vyjadrujú, že priemerne to zdvihne náklady pre domácnosť o 300 eur mesačne, o priemerne, priemernej domácnosti. Mm. Nebude to taký akože dosť studený budiček pre mnohých občanov Slovenska. Aj pre tých, no. tých takých, by som povedal, veriacich na Orave a na Kysúciach a po celom Slovensku v tých tradičných baštách kresťanských, ktorí možno, že e, napríklad dávajú hlasy tým progresívcom a KDH, ne, nebude to vytriezvenie? To sú... no, isté, ale to je pre sebe, to je biblická téma, to je neveriaci Tomáš no proste bláoslávaní tí, čo nevideli a uverili, no a niektorí sú ale, ďak, ten Tomáš, že najprv si to musia naozaj asi fyzicky poslova zažiť a presvedčiť Dopytkali sa To tom. Dotypkali horkosti do dna? Presne tak. No a toto to je vlastne, ale toto celé súvisí uh, s tým, že ja som vždy tak bral, že, že, áno, že tá Európska únia, veď ono je to dobré, že tam sme ale postupom času, a hlavne teraz to tak akceleruje, aj u mňa sa teraz už, už vlastne normálne prevláda názor, len samozrejme ja nie som na toľku fundovaný, že aby som rovno ja teda uh, vyložil z rukáva nejaký plán, že jak to urobiť, ale intuitívne cítim, že uh, jednoducho tá, tá Európska únia je už, uh, je, je tak toxická, že si neviem celkom predstaviť, že Uh, ako, ako by sa ešte dala nejak navrátiť do toho normálu. Ale kebyže poznám nejaký taký by som povedal, že reálny alebo realistický plán ako sa z tohto uh, zatúchnutého toxického uh, spolku dostať von tak uh, vlastne by som uh, to privítal všetkými desiatimi. Včera som si spravil také video, že uh, Ukrajina tak, Áno, strašne poďme. veľmi uh, tak do Európskej únie. No, tak však, ja by som im normálne to vybartroval, to členstvo. Že namiesto nás, keby to takto ľahko fungovalo, tak podľa mňa by tomu mohol byť uh, veľmi pekný uh, díl, pretože mne prípada, že dneska vstupovať do Európskej únie, to je ak nakupovať uh, tieto akcie Nokia, potom jak prišiel uh, no, iPhone na trh že to je, tak mi to príde trošku uh, po funuse, a, lebo ten, a hlavne ten spolok už jak opustil vlastne všetky tie, hlavne na, na čo bol založený voľný tovar, oslob a uh, teda pohyb tovaru a oslob a do toho vlastne prišla jedna tóna uh, týchto regulácií a byrokracie a potom ešte ďalšie dve tony ideológie, tak to už je jednoducho. A hlavne a teraz už tá tri tony, naozaj ako akože teda bezpečnostná situácia je zrazu je úplne šialená. Všet, všetky, všetky tie veci mi prídu, že neviem ešte jak, ale ja to nebudem skrývať. Uh, ja som bol dosť euroskeptický dlhé roky ale teraz už to ja keby dos, začalo dosahovať takú úroveň, že, že nejaký aspoň trochu priateľný plán, ako toto celé opustiť by vlastne možno ani e, nebol zavrnuť. Hm. No, mnohí hovoria, že my sa musíme v podstate evakuovať z tej EÚ a že unikový východ je smerom do BRXu. Zrejme, že toto aj premiér Fico asi pochopil. No, asi... Ak, to prešle, ja, ja, ak, ak to je takto, tak uh, ja som určite tým uh, viacej uh, nadšený ako <znený> znechutený. Pretože ja to vidím, že ten, ten vlak, tá, tá budúcnosť to je... Ten, Európa úplne ostala uh, nie, niekde zaspatá a také nejaké kráľovstvo, ktoré už jednoducho nijak nefunguje. Ale bohužiaľ vlastne sa ťažko dá stať ako tak normálne ako že odísť, ale, lebo uh, nikto nechce, ja nechcem opustiť krajinu, chcem, aby krajina opustila uh, niečo. Uh, a hovorím, Také je to s tým KDH, že jednoducho je nereformovateľné, tak, tak si myslím, že už Európska únia si je duplom nereformovateľná. Naozaj tá budú tu hlavie tých krajín, ktoré majú uh, tu vďaka uh, nezriadenej uh, extrémnej migrácii jednoducho tú časť populácií, ktorá tam narastá a narastá, vlastne kultúrne to tam pomaly prekrýva a presne, že uh, sa hovorilo pred 20 rokmi, že jak to bude vyzerať, 50 rokov Rokov, tak dneska, keď si poviem, jak to bude vyzerať o 30 rokov, tak všetky tieto prognozy sa naplňajú a vidíme, ako to tam funguje, že čo sa toleruje a čo sa práve že netoleruje. Tak ja si tiež tak hovorím, keď sa zamyslím naozaj v tom dlhodobom horizonte, že čo napríklad budú robiť, povedme, že to zažijú moje deti, keď už budú staršie, ako naozaj myslím, keď už budú pomaly po 50-ky a nejaké vnúčata, keď budú vo veku e, 20, 30, 40 rokov, že jak budú vyzerať tie krajiny a že čo to bude, lebo to asi nebude e, to, to, čo rúsovskí súdrovia chcú teraz, že takú tú e, všelásku a tú super inkluziu a podobne. Obávam sa, že tie, tie reci pôjdu pejným smerom a my sme naozaj malá krajina a ja si tak kladiem vždy otázku, že teda ak bezpečnosť malej krajiny garantuje niekto väčší, tak by ma zaujímalo, že povedzme, že v roku 2065 alebo 70, že kto to bude? A možno aj v roku 2050, neviem. No jednoducho obávam sa, že to nebudú že tie krajiny, ktoré sú to aspoň teda na papieri dneska. A takto, tak, ja takto to vnímam. No myslím si, že e, je čas sa touto otázkou naozaj akože zaoberať seriózne. A hlavne je to, e, e, je to všetko len dôsledok tej, normálne, netreba sa to hábiť povedať, idiotskej politiky Európskej únie, ktorá kde vlastne sú a sú tam vlastne de facto je tak zabetonovaný už 35 rokov, 40, tam sa to prakticky ani ne, ne, nemení, tam sa nestrieda moc tej, v, v, v tých komisiách a, a v, v to to totalita. Ale totalita. To je zabetonované. Prosím? A. Ale na druhej strane je k hovoru, hej, verí, treba si to hlídať, pretože hm, eh, zase, zase e, nemusíme sa e, si tu robiť ilúzie, že Čína teraz dojde a obíme nás podanám nám pomocnú ruku, pretože toto e, to, ak sme sa bavili, že v, pod, v podstate KDH vytlača, vytlača svojich voličov do náručia smeru, tak naopak paradoxne možno, že e, a, a, žiarný príklad toho sú napríklad obyvateľia Šurán, kde sa má stáva tá baterkáreň, Smer sa takto mnohých voličov vytlača do náručia progresivistov, pretože tá Čína tu bude chcieť mať asi nejaké, nejaké útočisko, kde, kde realizuje svoje plány priemyselné, kde, kde na za, to, za to tu je ekonomicky, pretože naozaj slovenská ekonomika pred kolapsom. No a, to ale môže, môže nabrať úplne nečakaný vývoj pre mnohých, ktorí možno očakávali nejaké spasenie z tohto šialenstva, ktoré tu je, tohto progresívneho. Lenže zase môžeme sa stať jednou, jednou fabrikou. Slovensko je malé, ale, ale prírodne veľmi bohaté a zaujímavé. No a hlavne máme zaujímavú polohu v tej šialenej Európe. Môžeme byť tak, aj, taký... A k tomu sa vás Áno. Ja by som sa veľmi rád presne tu vrátil k tomu, že namiesto toho, aby sme my úplne seriózne a zodpovedne uh, hľadali riešenia, aby sme uh, využili všetko to, čo je na Slovensku dobré, aké má potenciál či ľudský, alebo uh, geografický a prírodný a podobne a kultúrny, tak my sa tu musíme stále zaondievať s tými ideologickými, progresívnymi, ako kultúrno-etickými napríklad, hey, ich, ich halúzami, ktoré naozaj vlastne nás oberajú o to, aby sme teraz, že my si máme teraz vyberať, že, že tam že zblata do kalúže, alebo čo namiesto toho, aby sme mohli uh, robiť, aby sme si to mohli normálne uh, v rámci možnosti nejak zodpovedne uh, správovať. A to, to je presne to, čo hovorím, že uh, strašne to vyčerpáva. Fico vlastne, presie, že z toho ťaží, ale Fico je, uh, nie je uh, ten konzervatívny uh, spasiteľ Slovenska, teda už vôbec je kresťanský, on je uh, naozaj ten technológ moci a proste uh, varí z toho hlavne z tých chutných ingrediencií, ktoré mu presne progresívci na podnose ponúkajú. Ale akokoľvek presne ja som nechcem hrať na presne niekoho, kto má recept a plán na všetko. Samozrejme snažím sa pochopiť čo najviac veci, aj čo sa týka globálnej politiky a podobne, ale e, tá kultúrna devastácia, tak, keď e, raz, ak by prebehla, tak je to naozaj ďaleko, ďaleko väčší problém, ako keď je to, povedzme, ja nazvem to devastáciou ekonomickou, ktorá vlastne tiež má veľmi zlý vplyv. Áno, to, hej, ale jednoducho ja sa uh, cítim byť doma najmä v tých témach. Tiež uh, by to tí ľudia uh, pochopili, že koľko energie to, to stojí jednoducho tieto... tieto progresivistické dúhové a neviem, jaké ne, neviem už, jaké slovo to je vždy, keď robím nejaké video, tak niekedy sa si to tak točím a zistím, že ja ne, neviem už, jaké slovo na to použiť. Že čo, čo sú to tieto ich tieto ich šialené? Lebo, lebo, lebo slušné slova sa sú dosť nevýrazné. <laughs> Ale... tak, tak, a človek tak potom hľadá ten balans. Áno. A v podstate, keď sme pri tejto sérii týchto šialenstiev, povenujme sa ešte troška takej aktualizovanej téme, a to je ten, ten, ten COVID, tie te vakcíny, to, že ako to vnímate, na, ako, ako vnímate vôbec tú súčasnú situáciu okolo vyšetrovania te, toho COVID šialenstva a toho zloženia vakcín. Ja si to pamätám, toto ja sa tak priznám, som tak sedel s takými uh, novými známymi, s ktorými som sa tak zoznámil a tak si ako, rozumieme v nejakých veciach, kdež sme tak oslovili. A ja som im dal povedal, že ja som bol, je to celé vypuklo, ja som tiež ja som nevedel, že čo si mám pre Boha živého o tom myslieť. A vlastne si hovorím, že áno, že asi veď, treba robiť nejaké tie opatrenia a tak. A potom sa to ale vlastne, presne, že keď už to išlo do takých tých uh, z šialenosti, že, ako naozaj, že rúško v lese a podobne. O tomto celé, tak ako teda zrazu COVID zmizol v momente, keď teda nastala invázia na Ukrajinu, tak už COVID nebol vôbec téma. A ja som si vtedy uvedomil, že treba, že by tí zodpovední ľudia mali trošku urobiť takú tú revíziu toho, že povedať, že no... Nie všetko sme teda zvládli, lebo boli tam aj vyslovene úplne blúdy. A tiež čo sa týka vakcín, tak hlavne v prvom rade teda to očkovanie detí, to mi prišlo, že to, je, to, to bolo ako... Na čo toto to, to bolo dobré? A všetky tie... Akože tie, tie o tom, teda, že vakcína je sloboda a neviem čo, veď ja som... Ja sa, ja sa priznám, ja som... Ne, nebol uh, medzi... Ja som nepatril k tým ľuďom, ktorí od začiatku hovorili, že to je blbosť a neviem čo a to je škodlivé. Ale teda mal som, a ja som to aj vnímal, že mne to bolo nepríjemné si to priznať tú pravdu, že, že ja sám som asi, teraz som veril veciam, ktoré už som potom pochopil, že to boli kraviny. Čiže uh, celé to, to, to ale presne tí ľudia to nemôžu uh, teraz priznať, že toto bolo zle, alebo toto bolo zle niekde takto vidím, že tam sú v tomto trošku poctivejší. No ale čo sa týka tohto celého vyšetruja, tak ja som zaznamenal hlavne to, že tá Slovenská akadémia vie teda, že vyšli ako teda bombasticky, že tie kotlarové veci, že to sú akože asi úplný bolší. tak môžem použiť také slovo. A neviem čo, len že potom som si prečítal uh, zase akože článok Tagadaniša Daniša na Markery tam som asi presne pochopil, že to sú len také nejaké čiastkové, úlomkové veci a hovoria to ľudia, ktorí v roku 2000, 2020, teraz 2021, hovorili, že ja, by som, ja dám zaočkovať a kedykoľvek moje deti, a ja neviem čo. o no tak áno, tak takíto ľudia, keď píšu nejakú spravu, nemôžu asi povedať potom čokoľvek iné. A je to... Je to, hlavne, strašne veľa vecí presne to kompromitovalo už len z toho, že keď niekto povedal vtedy, že ten vírus môže z laboratória, tak bol vlastne okamžite uh, označený za dezinformátora a hoaxer a potom zrazu sa to presne niekde inde objavilo a už nebol vlastne hoax a celé to niekam ide do takého stratená. Je to, uh, mňa, je to veľmi, veľmi taká silná téma ktorá je tiež... Ja intuitívne niektoré veci jednoducho cítim, ale bohužiaľ ja som aj vtedy takým tým kamarátom, čo som si myslel, že ja som vlastne, že nebol nikto z nich, že očkovaný, že nedal som si to. Ja keď som im povedal, že ja mám vakcínu jednu, <laughs> na mňa pozerali, že keby som vlastne, akože ja bol úplne ako nejaká ovca, a je to, do, je to dosť možné a bolo, bolo to tak, taký predseden také niečo pre mňa nové, že ťažko no, spätne sa tie veci dajú, dajú, dajú nejak vyhodnocovať a myslím si, že, že to spätné vyhodnotenie dneska je presne je aj vlastne strašne, strašne ideologické a zostaní teda týchto provaxerov tam uh, či ako čo sa týka vojny na Ukrajine alebo to to tí ľudia nepriznajú nikdy nič. Viete, skúškou správnosti sa dostávame k tomu, že žijeme dobu nekompromisnej totality, pretože eh, vôbec vám nezazlievam, že ste podľahol, ale jedenkrát ste sa dal očkovať, pretože tá totalita totálne filtrovala názory dokonca na sociálnych sieťach, ale ona filtrovala akademickú diskusiu, však doktor Hrušovský, doktor Lakota, doktor... Fischer, hej, uznávaný kardiochirúr, ja neviem, ano. Turánek, Peková, proste, proste ľudia, ktorí učia na vysokých školách profesori medicíny a biochémia, tak, a mali zákaz o tom diskutovať. A, a teda potom, ako sa človek ako vy k tomu môže dostať také informácie, čo si máte, ako kúpiť elektronový mikroskop a začať... No... A hovorím, že e, to, boli, to bol tiež jeden zo spúšťačov toho, že ja som postupne úplne tak tako opúšťal ten nejaký e, tábor, by som povedal široko politicky. Vlastne to boli také e, tri veci. Jednak bol, bola téma covidu, druhá e, vojna na Ukrajine a, a vlastne Tretia to bola vlastne ešte boli vražda Kuciaka a následné protesty, ktoré keď som potom zase vlastne videl, že e, ja, jak to, kam to celé smerovalo, akí ľudia potom všetky tie protesty vlastne si vlastne pri, pri, privlastnili, respektíve však ich vlastne aj de facto spúšťali, tak to, to boli také tri veci. No, hovorím v, ako v hodnotových veciach. Ja mám úplne jasno, ale nie, nie som bol, už ale tak život ma jednoducho naučil, že na niektoré veci si človek aj do budúca musí dávať o mnoho, o mnoho väčší pozor. A vlastne všetky tieto témy sa týka, myslím, že kritického, skutočného kritického myslenia ma dostatočne vyškolili na to, aby som do budúca môže takým už väčším chybám, verím, vyvarovať. Dúfam, môžem No aj dve hodiny e, sú málo na rozhovor s vami, pán Andrej Pálko, pretože to ubieha veľmi, e, veľmi rýchlo, pretože e, sa s vami veľmi dobre diskutuje. No? A ja dúfam, že sa e, opäť niekedy budeme počuť v nejakej ďalšej relácii na slobodnom vysielači. Ja A sa, ale pre bez tento... Probléme, pre tento večer sa s vami už musíme rozlučiť, pretože náš čas sa naplnil. Ja vám prajem veľa úspechov a odhodlania do ďalších Riosov. Ešte môžete skrátke pár, pár desiatkách sekúnd povedať, kde vás ľudia môžu sledovať a potom sa už rozlúčíme. No tak vážení poslucháči Slobodného vysielača e, mám na Facebooku účet Rozhovory Maslovičko na TikToku je to iba Maslovičko a mám účet aj na Instagrame, tiež Maslovičko, ale tam chodiť nemusíte. Tam dám len také uh, okrajové, čudné fóryky. Sen tam, tam dám aj niečo politické, ale to je len taký môj úplne zábavný ventilček. <laughs> a želám všetkým ešte pekný večer a uh, hlavne nádej, optimizmus a vieru, pretože Žiadna lož netrvá väčšie a ten progresivizmus skôr, či neskôr bude, ak sa radí, historicky, prekonaný. No, a na toto to dodať. Ja sa k tomu pripájam a opäť o dva týždne s ďalším zaujímavým hosťom. do Dopočutia! Do